Etza igur sekula falta, egunero egunero, gosaltzeko edo afaltzeko, gizartearen punturen bat argitu nahi duen azterketa. Orain goa, Bretañan egina da. Nunbait, hilabete askotan egindako lanaren ondorioz, ikerlarit talde batek, baliabide, teknologikorik, teknologikoenak erabile ondoren, guztiok dakigun zerbait egiaztatu du. Alegia, telearen urrutiko agintegailua gizonezkoen eskutan dagoela, beti. Familia multzoa hondi ondoren, ikerlariek kamera jarri dituzte egon geletan. Horrela ikusi dute, aginte beti etxeko gizonaren eskutan dagoela. Eta etxeko jaun gasoak, asperduraren edo nekearen eraginez kuluska bat egiten duenean ere, ez duela tramankulua askatzen. Lotan ere, boterearen ikurrari eutzi egiten diola. Beste zerbait ere ikusi dute ikerlariok kasurik demokratikoen etan etxeko jaunako nartzen duela Andrearen edo zemealaben iradokizunen bat baina orduan ere gizona dela botoia sakatzen duena beraz, Bretania ondian egindako ikerketa honek genekien azirtatzeaz gain berriren bat eskaini edigu hogeita bat garren mendearen hasieran agintearen senalea ez dela makila tramankulu teknologikoa baizik gero esango dute betiko eskorrek Gizartea ez dela berretzen.